A Notre-Dame fehér volt. Az éjszak láncot alkottak, hogy a tömeget távol tartsák a Notre-Dame szűk terétől. A környező házak minden ablakában kíváncsiskodó fejek szorongtak. A köt felszállt, és halványnap fényvilágította világította meg a párizsi Notre-Dame fehér köveit. egy ház hetven éve készült el, s még most is szüntelenül szépítgették. Még újszerűen ragyogott, s a fény kiemelte a csúcsívek hajlatait, a középső ablakrósa csipkézetét, kidomborította az előcsarnok felett sorakozó szobrok sokaságát. A baromfiárusokat, akik reggelenként a templom előtt árusították portékájukat, a házfalak mellé szorították. Egy ketrecében vergődő szárnyas rikácsolása belehasította csendbe, ebbe a természet ellenes csendbe amely az imént annyira meglepte Dárto a, a röfös galéria kapuinál. Ellen de Prailles kapitány mozdulatlanul állt katonái előtt. A templom előteréről felvezető lépcső sortetején áttal a tömegnek állt a négy magasrangú templomos, szemben a főkapu nyitott szárnyai között elhelyezkedő egyházi törvényszékkel. A püspökök, kanonokok és teológusok két sorban ültek. A tömeg érdeklődése főleg a pápa által küldött rendkívüli követekre, a három bíborosra irányult, akiknek jelenléte mutatta, hogy az ítélet ellen sem fellebbezéssel, sem panasszal nem lehet élni a szentszéknél. Valamint szensz fiatal érsekére, a királyság rektorának öccsére, Jean de Marin ő eminenciájára, aki a franciaországi főinkvizítorral együtt irányította a pert. Az ítélőszék tagjai mögött mintegy harminc szerzetes, barna vagy fehér csuhája látszott. Együlekezetben az egyetlen világi ember Párizs város virája, Jean Ploybos volt, ötven év körüli, zömök férfiú, kelletlen arccal, mint aki nagyon viszolyog, hogy jelen kell lennie az hirdetésnél. A királyi hatalmat képviselte, és őt bízták meg, a rend fenntartásával. Tekintette a tömegről az íjászok kapitányára, a kapitányról Szenz élsekére vándorolt. A halvány nap gyenge fénye ott játszadozott a papi süvegeken, a pásztorbotokon a kardinálisok ruhájának bíborán, a püspöki köpenyek pirosán, a palástok hermelinjén, a melkeresztek aranyán, a páncélingek, sisakok és fegyverek acélján. E csillogás, e fény, ezek a topzódó színek, még inkább kiemelték az ellentétet, az ítélőszék tagjai és a vádlottak között, akik miatt ezt a pompázatos gyülekezetet összehívták. A négy toprongyos öreg templomos szorosan egymás mellé húzódott, csoportjukat, mintha hamoból faragták volna ki. Ő eminenciája, Arnaud Dau albanói bíboros az első pápai legátus, Álva olvasta fel az ítélet indoklását. Lassan pátosszal ejtette a szavakat, s miközben élvezte a hangját, igen elégedett volt önmagával, azzal, hogy a látványosságul szolgál az összeverődött hallgatóságnak. Olykor megjátszotta az általa felsorolt bűnök nagyságától borzadó ember. Aztán ismét kenetteljes fenséggel idézte az újabb sérelmeket, újabb gaztetteket. Meghallgatván Gérard de Passage és Jean de Cuny testvéreket, akik számos személlyel egyetértően azt állítják, hogy a rendbe való felvételük alkalmával, a kereszt leköpésére kényszerítették őket, mondvány, hogy az csupán egy darab fa, s hogy az igaz Isten az égben honol. Meghallgatván Guy Dauphin testvér, akitől, ha magasabb rangú testvéreinek egyike husa által gyötörtetvén, véle akart kielégülni. Megkövetelték, hogy hajlandó legyen megtenni mindent, amit tőle kívánnak. Meghallgatván Jacques nagymestert, aki a feltett kérdésekre elismerte és bevallotta, az emberek ugyancsak hegyezték fülüket, hogy a fellengzős előadásmód miatt eltorzult szavakat megértsék. A pápai legátos eltúlhozta dolgát, és túl hosszúra nyújtotta beszédét. A nép türelmetlenkedni kezdett. A vádak, a hamis tanú a kicsikart beismerések hallatán Jacques de Molay hang nélkül Hazugság, hazugság, hazugság. A düh, amely már idejövet eluralkodott rajta, egyre tombolóbbá vált benne. Beesett halántékán, mind erősebben dobolt a vére. Semmi nem történt, ami megállította volna elidért nyomásos eseményeket. A régi templomosok egyetlen csoportja sem bukkant elő a tömegből. Meghallgatván Hugues de Pryo testvért, aki elismerte, hogy az újoncokat Krisztus háromszori megtagadására kényszerítették, a fővizitátor fájdalmas arccal fordult Ságtemolé felé. Testvérem, testvérem, mondtam én ilyesmit valaha? kérdezte. A négy magányos Istentől és embertől elhagyott templomost, mint egy óriási harapófogóba szorította a katonaság és az ítélőszék. A királyi hatalom és az egyházi hatalom. A bíboros legátus minden szava szorosabbra zárta el fogót. Miért, hogy a vizsgáló bizottság jól lehet százszor megmagyarázták, nem akarta elfogadni és megérteni, hogy a tagadás próbája kötelező volt az újoncok számára, mert ezzel szilárdították a lelküket. Hanetán, a muzulmánok fogságába kerülve, Hitük megtagadására kényszerítenék őket. A nagymester fékevesztett vágyat érzett, hogy a torkának ugorjon, arcába vágjon és megfolytsa. De nem csak a pápai legátust szerette volna szétmarcangolni, hanem az ifjú Marint is. Ezt a püspök süveget viselő le piperkőcöt, aki most bágyat pózóban tetszelget. És főleg három igazi ellenségét akarta volna szétszúzni: azokat, akik nem voltak jelen: a királyt, a pecsét ört és a pápát. A tehetetlenség dühe, vörös fájtlat táncoltatott a szem előtt. Valaminek történnie kell. Oly erős szédülés fogta el, hogy attól tartotta kövezetre roskad. Nem vette észre, hogy társában, Geoffroy de Sárnéban ugyanilyen haraktomból, és hogy Normandia preceptorának sötét-vörösre nyúlt homlokán hófehéren világít a seb forradás. A legátus félbeszakította a szónoklatát, s a kezében tartott pergamentekercset lejjebb engedve, fejét könnyedén jobbra, majd balra fordította az ülnökök felé. Aztán ismét arca elé tartotta a pergament, s ráfújt, mintha egy porszemet akart volna eltávolítani róla. Tekintettel arra, hogy a vádlottak vallottak és beismerték védkeiket életük végezetéig négy fal közé való elzáradtatásra, és örökös némaságra ítéljük őket. A véget, hogy a megbánás könnyei révén elnyerhessék bűneik bocsánatát. In nomine patris a pápai legátus lassú mozdulattal vetett keresztet, méltóság teljesen helyet foglalt, majd összecsavarta és az egyik teológus felé nyújtotta a pergament. A tömeg előbb közömbösen hallgatott. Ennyi bűn felsorolása után a halálos ítélet oly magától értetődőnek tűnt, hogy a négy falra ítéltetés, azaz életfottiglani, szigorú börtön, Megláncolva, kenyéren és vizen már szinte kegyelemnek számított. Szépfülöp helyesen okoskodott. A közvélemény minden nehézség és ellenvélemény nélkül fogadja majd, ama tragédia befejezését, amely hét esztendőn át nyugtalanította a népet. Az első pápai legátus nem észrevétlen cinkos mosolyt váltott, szenz ifjú érsekével. Testvéreim! Testvéreim, hebegte a fővizitátor. Jól hallottam volna? Nem ölnek meg bennünket. Megkegyelmeznek. A szemét elfutotta a könny és töredezett fogú szája, tágra nyílt, mintha nevetni készülne. Az örömnek ez az iszonyatos megnyilvánulása megnyitotta a zsilipeket. A lépcsősor tetején váratlanul fenyegető hang harsan. Tiltakozom. A hang oly erőteljes volt, hogy először senki nem hitte, hogy a nagymester kiáll. Tiltakozom az igazságtalan ítélet ellen, és állítom, hogy a bűnök, amelyekkel bennünket vádolnak, kitalált bűnök. A tömeg, mintha nagyot sóhajtott volna. Az ítélőszék megbojdult, a bíborosok elképetten meredtek egymásra. Erre senki nem számított. Jean de Marine felugrott. Most már abba hagyta a pózolást, sápat volt és remegett dühében. Hazudik, kiáltotta a nagymesternek, vallott a vizsgálóbizottság előtt. Az ijászok parancsra várva ösztönösen szorosabbra vonták soraikat. Nem vagyok bűnös, folytatta Jacques de Moley, csupán abban, hogy engedtem a rábeszélésnek, a fenyegetésnek és a kínzásoknak. Isten előtt vallom, aki most hall bennünket, hogy a rend szent és ártatlan. S valóban ügy, úgy tűnt, hogy Isten hallja őt, mert a nagymester hangja behatolt a székesegyházba, egyházba, s a boltozatokról visszeverődve vízhangként übörgött, mintha a templomhajóban egy sokkal mélyebb hang ismételt volna meg minden egyes szót. Bevallotta, hogy Szodómiában éltek, kiáltotta Jean de Marie. – A kínpadon – vágott vissza Muley. – A kínpadon – zúgott a hang, amely mintha a szentségházból zengett volna. Meggyonta az eretnekséget. – A kínpadon – ismételte a szentségház. – Visszavonok mindent – kiáltotta a nagymester. – Mindent – zúgott az egész székes egyház. Ekkor egy újabb személy avatkozott e különös párbeszédbe. Geoffroy de Sarman sekére támadt. Visszajeltek a gyengeségünkkel, mondta. A kegyelmetek összeesküvésének és hazuk ígéreteinek áldozatai vagyunk. Gyűlöletük és bosszújuk veszeljt el minket. De Isten előtt vallom, ártatlanok vagyunk, és akik mást állítanak, szemérmetlenül hazudnak. Az ítélőszék mögött felsorakozott szerzetesek ordítani kezdtek. Eretnekek, mágjára velük, tűzre az eretnekekkel. De a kirohanásuknak nem volt meg a várt eredménye. A nagylelkű méltatlankodás hulláma, amely oly gyakran szövetségese a balsors sújtotta bátraknak, a néptöbbségét a templomosok pártjára sodolta. Az emberek öklüket rázták a bírák felé, a tér minden zugában verekedések robbantak ki. Az ablakokban szorongók likoltoztak. Attól lehetett tartani, hogy mindez nyílt lázadással fajul. Allende Prajlész barancsára, az iászok fele kordont vont, sparjukkal összeakaszkodva felkészültek az ellenállásra, mi alatt társaik előreszegezett láncsákkal néztek farkas szemet a tömeggel. A királyi poroszlók liliomvirágos pálcáikkal vaktában hadakoztak a tolongásban. A baronfiárusok ketrecei felborultak s a legázolt szárnyasok rigácsolása belevegyült a hangzavarba. Az ítélő szék már talpon állt. Jean de Marine a párizsi városbíróval tanácskozott. Bármit, eminenciás uram, határozzon bármit, könyörgött párizs városbérája, de itt nem maradhatnak. Mindjájunkat elsodornának. Eminenciád nem ismeri a párizsiakat, ha háborogni kezdenek. Jeanne magasra emelt püspök keresztjével jelezte, hogy szólni kíván, de senki nem akarta hallani. Szitkokkal halmozták el. – Beszéljen, eminenciás uram, beszéljen! – sürgette a városbíró. Féltette állását, és a bőrét is féltette. Még emlékezett az 1306-os zendülésekre, amikor feldulták a polgárok házait. Az elítéltek közül kettőt visszaeső bűnösnek minősítünk, kiáltott az érsek, de hiába erőltette a hangját. Visszaestek az eretnekség bűnébe. Elutasították az egyház igazságos ítéletét, ezért az egyház elveti és átadja őket a királyi igazságszolgáltatásnak. Szavai elvesztek a tomultusba. Az ítélő szék tagjai... Akár egy riadt gyöngytyúk falka sietve vonultak vissza a notre amelynek kapuja azonnal bezárult mögöttük. A városbíró intett Alanda de és egy csapat íjjász indult a lépcső felé. Ugyanakkor megjelent a szekér, és az elítélteket lántzsanyéllel taszigálva kényszerítették, hogy felmásszanak rá. Ők megadóan engedelmeskedtek, a nagymester és Normandia preceptora kimerültnek, de egyben megenyhültnek érezte magát. Végre megbékéltek önmagukkal. Két másik társuk már semmit nem értett az eseményekből. Az íjászok utat nyitottak a szekérnek, s ez alatt polibós városbíró parancsot adott poroszlóinak, hogy a legrövidebb idő alatt ürítsék ki a teret. Teljesen feldulva forgolódott maga körül. Vigyék vissza a foglyokat a tempölbe, kiáltotta Alain de Prailesznek. Én futok, és jelentem a királynak.